Hola, hola, hola, ciutadans del Berguedà, ja sóc aquí! Carai, semblo el Tarradellas. No pas el de les pizzas ni els dels fuets. Em refereixo al senyor Josep Tarradellas, expresident de la Generalitat de Catalunya, que després de tornar del seu llarg exili, al arribar a Catalunya va dir, ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí! Doncs, què carai, jo també! i ho faig amb la mateixa força, el mateix ímpetu, la mateixa decisió i amb la mateixa autodeterminació del desig il·lusionant que ell. I no precisament per assolir la presidència de la Generalitat de Catalunya, no, però sí la de presidir de primera fila o des de tribuna les evolucions de les nostres entitats esportives en aquest curs 2013-2014. Avui dissabte 30 de novembre de 2013 són les 12 i 47 minuts amb una temperatura de 3.1 graus centígrads, amb una humitat del 74% i una pressió atmosfèrica de 1015.5 hectopascals. Benvinguts, a esteu a la sintonia de Ràdio Borreig, emisora municipal. Avui, després de la calma, torna la tempesta pel 107.3 de la vostra FM. Avui, doncs, m'adreço a tots vostès, a tots els nostres pacients radioescoltes per dir-vos que s'ha pogut comprovar que en aquest món no hi ha ningú imprescindible. Ostres, ni tan sols jo. Jo que em pensava ser un escollit, inacabable, un cert primordial, diguem, una quimera de les zones. Doncs no, aquesta colla del Tapa Esports han deixat la meva autoestima a l'alçada del Batum. No és pas que no me n'alegri, no, però realment a la vegada me n'alegro i no me n'alegro. És una estranya sensació. Mireu, me n'alegro perquè la tripulació d'aquesta nau va donar la cara. Han estat un equip molt valent, han posat a sobre la taula, a sobre la taula, van posar un parell de, un parell de collons, i que a la vegada és per la mateixa raó del que no me n'alegro. Començo a ser l'últim mono means so the ultimo no about western yeah you want western this is western <laughs> Doncs carai, ja que sóc aquí i que no sóc imprescindible, fotré el camp. Que ben bé que s'hi està a casa. Així que, molts petonets, ja que no n'heu vist mai una vaca males, doncs això, fins que les vaques volin! Realment sí que m'ha afectat, sí. És que aquesta noia del Tapesports està fent una gran feina on qualsevol de l'equip pot seguir fent volant trasant les coordenades del nostre GPS per portal fins al seu destí Mariona López, jo, Jaume Molné, Josep Vilardell, Albert Planes i el nou, el Joan Molné, controlant que no es paressin els motors. I ara vull seguir sumant. Estic amb aquest grup compromès amb el que fa i seguim sent, com abans, una gran família. Per tant, si us sembla bé, i si no també... <laughs> avui i per primera vegada en tota la història d'aquesta agència de viatges, la cançoneta la dedicarem a tota la tripulació d'aquesta nau perquè podem because we can don't jovi fins ara mateix, salutacions cordials I'm a soldier but I'm here to take a stand because we can 12.55, el que seria el mateix, 5 minuts per la 1 del migdia, i anem molt ràpidament a repassar, abans de que ens assalti la primera part de la publicitat, eh, part de l'agenda d'aquest cap de setmana, pel que fa aquí a la comarca del Berguedà, per fa els veterans, Lliga Intercomarcal, Grup A, partit per avui a partir de les 4 de la tarda, vol ser l'Atlètic Gironella, aquest partit, curiosament, es jugarà a en Abbas. I un partit per a demà, també del mateix grup, a partir de les 11, Cal Rosal, Piri, Nike perquè fa el grup B, un... no, perdó, el grup C. Un partit per avui, a partir de dos quarts de cinc, Unió Deportiva, Balsareny, Merga, i demà, a partir de tres quarts d'onze, Porreig, Sul, I'm sure you've heard it all before, but you never really had it out pel que fa el nostre estimat Hockey Gel, Lliga Estatal, avui a partir de les 10, a Maja Onda, ja sabeu, eh, si voleu. <ríe> Encara potser hi som a temps amb la B, de Onda, Club Gel Puig Per <mín> Pel que fa l'atletisme, cross escolar de Berga, per, a partir de demà, eh. <ríe> a partir de demà, el camp d'atletisme de la localitat serà l'escenari d'aquesta prova que es posarà en marxa a dos quarts d'onze del matí. Anem a tocar més esports d'hivern. Què carai, esquí al Pi, Copa del Món de Supergegant. Avui l'esquiador Seretà Ferran Terra debutarà a partir de les 9 de la nit en aquesta competició que tindrà lloc a l'estació canadenca del Lake Lewis els amics de la petanca, primera divisió curiosament n'ha canviat molt les coses de que vaig marxar i ara que he tornat perquè posa, posa aquí la premsa que la petanca comença, fan els partits tots avui, o sigui, primera divisió Vila 2009, recreatiu Sant Padó i Gironella, amics petanca, pel que fa a la segona divisió Vila 2009, Cal Riera i la tercera divisió Sant Vicenç Vila 2009, amics de Casserres, Sant Feliu, Sacerra. And all the roads that lead you there were winding And all the lights that glide light the way El Club Atlètic Verga obté brillants resultats a Barcelona, Tarragona i Saragossa. I és que els atletes del Club Atlètic Verga han fet en els darrers dies actuacions ben destacades en proves a Barcelona, Tarragona, Saragossa i igualment en curses de muntanya a Caldes, de Montbui i Sallent. En la Jean Buen Internacional cal citar que Mónic Muñiz va ser dinovena en la prova de 10 quilòmetres. Els millors llocs dels dels bergadans van ser el nové de Jordi Uro. En la prova de la mitja marató de Tarragona s'ha de fer el cinquè lloc que va assolir Guillem Fernández amb una hora, eh, una hora 11 minuts i 18 segons a l'arribada. D'altra banda, un nombrós grup d'atletes es va desplaçar el cap de setmana passat a Saragossa, on va aconseguir unes posicions força bones. Així, en la prova atlètica dels 5 km, Jordi Hernando va acabar en tercera plaça amb 16, eh, amb 16 minuts i 39 segons, seguit del seu company del club atlètic Berga, Lluís Camproví, amb 16.40. També tenim que en la classificació femenina, en l'onzè lloc, es va col·locar Lídia Pons amb 22 minuts i 58 segons. D'altra banda, Caldes de Montbui es feia la cursa del Farell, amb la segona posició a càrrec del bergadà Xavi Tomassa en la Vell Reis a Sallent dins del Campionat Maki. El segon a la General va ser Josep Lluís Vázquez i el cinquè César Hernández. Ja que parlem de les curses de muntanya i de que... del del de Campionat Maki. Urbán tanca el segon Campionat Maki. L'últim Maki, una cursa de 18 quilòmetres que es disputarà diumenge a Urbán, és la cluenda de la segona edició del Campionat Maki que s'ha celebrat a les quatre darreres setmanes entre les comarques del Bages i el Berguedà. La prova que es fa a Urbán comença a les 10 del centre, des de, des de, el centre d'aventura Indòmit... I per tancar el tenis, el Verga Tenis Club lliure els premis en el dinar de final de temporada. Amb la presència de les 70 socis i familiars, el Verga Tennis Club va celebrar el dinar social del final de temporada, que va tenir també representants de l'Ajuntament. Durant el dinar es va fer l'entrega de trofeus als guanyadors i finalistes de les diverses categories.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 matrícula oberta. Vidioca, la botiga d'oci per petits i grans. Ai, Benvino, saps que a Vidioca, la recàrrega de la targeta de soci té premi? Posa-hi 200 euros i emporta't una Nintendo DSXL gratis. O bé, posa-hi 125 euros i tindràs una tauleta gràfica de 7 polsades, també totalment gratuïta. Vine a Vidioca, carrega la teva targeta de soci i emporta't un regal. A més, a Vidioca et comprem els videojocs, consones i DVD que ja no utilitzes. Vidioca, la teva botiga d'oci. Innovació. Qualitat. Distinció. Excel·ència. Elegància. Versàtil. Alta cuina. Textura. Sabors. Varietat vins i ara menjars per emportar una cuina excel·lent per compartir el celler de Calaquica el carrer major 48 de Porreig, un restaurant de referència telèfon 93 838 0220 o sintonia de Ràdio Porreig Emissora Municipal La primera emissora del be Berguedà Bé, doncs davant la meva ausència aquest parèntesi que he tingut eh, per, per fer un llarg descans que sempre va bé eh, hem deixat de parlar amb entitats sí que ells han parlat amb Um, han fet les seves trucades, ja hem parlat amb el futbol, han parlat uh, també del motor, i avui es tocarà variar una mica l'esport, eh? I parlarem de bàsquet, anirem, però, a la TV bàsquet van parlar aquí, recordo, amb el bàsquet porrets, però avui anirem, ens desplaçarem fins a Berga, la capital, i parlarem amb Pau Bessa d'aquest Berga, que no sé com està aquest any, eh? Pau, bon dia! Hola, bon dia! Um, Pau, uh, quin canvi, no, de l'any passat, aquest? Sí, bueno, has de veure no, que és el primer equip el primer català, estem, estem Però també de primera catalana, has que ha fet molt temps. Jo hi hi una cosa. Acabem la temporada a mitja taula. Crai, perquè i... sí, no iba a escouer què, perquè anticulo pega desembre fins ara, fins al dia d'avui, no no hem, hem recordat tots els jugadors que teníem lesionats. És a dir, és de, tenim terim 3, 4 jugadors que ja que són molt importants dins de l'equip i sí, sí. perquè no han tingut lesionats tota la temporada, no no s'han tingut mai tots. I aquesta mateixa tindrem-ho tots. Que ràigua, una estrena. Aquest, aquesta setmana dius. Sí, que aquesta any ja tots han jugat tots ja. Ostiem les baixes bases que tenien pintar i ara no en tenim cap. No Perquè no tenim cap. fa dues o setmanes, no? fa dues setmanes teníem un partit molt clar, eh, aquí a casa, potser. Eh. Sí. Perquè Però, la... no, faltava el ba... faltava l'avi titular, és es... i del, del titular que es podia dir titular, ens ha faltat en tres. De l'equip de l'equip base, clar, no? i això notes. Manè? Ja, de l'equip base, de l'equip sí. A l'equip Tipo, no? diguem, que juga habitualment, sí. no? L'equip de Exacte, sortida, sí. no? No, no vol dir que els altres no, però el que sempre diu com a equip bàsic, però, durant tota la temporada, menys aquesta setmana, de dos o tres baixes mínimes sempre hem tingut. Perquè és Més el que pensava, dir què està passant a Bàsquetberga, perquè la temporada passada estàvem... Estàvem, estàvem que estàvem a aquesta sí, sí, tèpoca, tercers, tín... tercers, quarts... Sí, anar... una jornada per pujar. L'últim partit vam estar si pujàvem o no pujàvem. I aquest any, ja digué, tema de lesions, eh? I la dinàmica, clar, lesions i dinàmica no ens han acompanyat. I això, clar, no, no no ha ajudat. Aquesta semana tenim ja tots, tots els jugadors. Si guanyem, penso que aquí a final d'any tenim 3 partits i la dinàmica de... Si avui guanyem, jo penso que els guanyem tres seguits. I okay. dos a casa, sí, dos a casa i una fora. De entrada n'hem guanyat 2. Sí. Eh? N'hem guanyat dos i n'hem perdut vuit. Sí, sí. Però vull portem va... un partit jugat menys. Sí, tenim, tenim un atreçat que, que l'equip contagi ens va demanar a fugir a perquè no els hi anava bé i nosaltres primer els diumés, que sí perquè teníem baixes uh, per tant uh, bueno. que recuperaríem ara uh, i, uh, i no esperem uh, guanyar aquest partit Perdó, i on no el tenim que jugar aquest partit? El dia de jugada, fa un mes, aquí a Berga més o menys més, més i mig uh, no, de... ja. Jugarem d'aquí més, més i mig Sí I aquest partit és el, precisament és el, ara miro, que és l'aracena no? Coll blanc, Torrassa B Ah, sí, sí, sí, aquest, aquest, Que el tenim a l'abast, eh? Bé? El tenim a l'abast, eh? Sí, no, ja jo, t'ho dic, és, és, és, os, allies, de últims passeu a la mitja taula i passarem. És a dir, si em toqueu a finals d'any o a primers de l'altre, veuràs que d'aquests tres partits que es queden per acabar la, la, les vacances, entre cometes, mínim en dos. Però fixa, eh? Vull dir que ara, ara que veig que i... estàs aquí, estàs aquí al pavelló, no? De Berga? Sí, sí, però jo sí que estic cap a perquè no per sé si el ressò del, del bàsquet. i si ara jugo el cadet, el cadet nostre del contra controla la Líbia. I en aquests moments, espere, que m'acosto... Mira, uh, falten vuit minuts per al segon quart i perdem 16 a 23. 16 a 23. Bueno, reparable. Sí, falten vuit minuts per al segon quart. Vull dir, no, això està tot molt al començament. Molt bé, però com es veuen? Com es veu el partit? Mané. Com es veu el partit? Es veu que han sortit sí, freds? Sí, han nivellat, sí. Sí, han nivellat. Sí. És un partit sí, assequible? No, no sé com acabarà. Mané. És un partit assequible per Berga? Verga? La va primer. La Verga va a 4 o 5. La no... Com a teva que el senyor acabarà primer, aquest partit no ha de que Però bueno, no, s'ha de jugar, tots els partits han de jugar. Mol bé. Bueno, donem-nos perdem, però que ara falta encara, com dius, falta sí. tres quarts de partit, com qui diu, eh? Sí, sí. Escolta, Pau, um, i aquesta setmana, juguem, quan juga? Quan juga a Berga? Juga demà. Demà a les 5. A la... aquí, a Berga, aquí, a Berga, a les 5:30. A les 5, a les 5:30 aquí el sí. pavelló de Berga contra Aquí el collo contra 7 metres i diaran només. No no no no no fins al cap, eh, la a veritat. És a tenir el Montserrat. Pot ser, pot ser l'Atreu Montserrat. Dic, ara... Dic no, el nom, el nom no, sí que és l'equip de Barcelona, però no sé si l'Atreu és de Barcelona, però pot ser aquest. Dir, ara jo sé que era equip de Barcelona, però ara el nom exacte, exacte, no me'n recordava. Vale, ara no el tinc tampoc aquí. Després, quan passem l'agenda, ja el direm. Sí, eh, sí, sí, sí, que... Que... sí, és l'equip O sigui que avui recuperem, recuperem tots els, tots els sí, jugadors. Sí, recuperem la plantilla, la plantilla. Bueno, ens queda, quedarà un legionat, però, no, no, però el que és... El... El, el que dèiem el cinquet inicial, entre cometes, amb decisió el tot. El que sí que sé és que, si no recordo malament, és que el rival que tindrem demà, a partir de les 5, és, és assequible, eh? és un, un partit que sí, sí, ens hem de jugar a les garofes, eh? Nostre. Perdó? A una o a dos dues, eh? no ho no recordo, però no és dels que està dalt, és el que està... La setmana que ve anem a cap de l'Ipsi, aquest sí que és el que està a la part de dalt. Sí, senyor. I la que setmana jo sé que, és un dels que està a un dels partits nostre i la setmana que ve a fora de... I és de Barcelona, i aquest sí que està a la part de dalt. L'Ipsi està a la tercera, a la tercera part, eh? I a la tercera posició. Sí, sí, sí que està la part de dalt. I ara... Jo, jo, jo, jo dic, si guanyem aquesta setmana, penso que, clar, tindrem l'equip recuperat i entrem en dinàmica bona, que és molt important. Molt bé. Els partits de, si el partit va ajustat i la dinàmica no és bona, es costa molt de guanyar. Molt bé, Pau, doncs escolta, des o vale. us volem donar tota la força que faci falta moltes gràcies a vosaltres per pensar amb el bàsquet Berga sí, més no psicològicament eh? perquè física no en sí, podem sí, posar sí. però sí que des d'aquí doncs, no, no. escamparem a tota la gent que ens està escoltant que a partir de les 5 de la tarda demà hi ha un gran sí, partit sí. Amb, amb tot l'equip ja d'Alberga per afrontar ja ah, el que seria la seva tercera victòria i començar a mirar cap amunt eh? cap amunt, sí, sí, és així sí. jo penso que si em guanyem hi bona, tot això ja canviarà la, la, la cosa molt bé, Pau, pues, que, hi hagi, que hi hi molta sort demà a partir de la sina de Quiverga. Moltes gràcies per tenir-la tocada. Moltes gràcies. gràcies. a vosaltres. Adéu, bon dia. Adéu, adéu. adéu. Però, no, quin canvia eh? el basket Berga. sembla que no, l'any passat que anava, eh, que anava tercer o quart, ara va a l'última posició mm, bueno, en que fin, què farem? Nosaltres anem a repassar l'agenda eh, estem a l'espera que entri l'Alberto, està aquí a redacció apuntant les últimes, les últimes hores eh, de les seves cosetes del motor, el Jaume ja el tenim instal·lat aquí a la taula bueno, a, la cadira, eh? a la cadira a la taula de moment encara no i té els braços posats i nosaltres, primer de tot, anirem a començar l'agenda, i la començaré jo, Jaume, si no et fas res, Per perquè... deixa'm començar a escalfar el botó. A, ara? No, ara no. Ara no. Ara. Ara. ara. ara, ara. A, a, si et sembla bé, Jaume, eh? sí. començaré jo, perquè anem a parlar de darts. Has Darcy. vist? O sigui, vas, et vas anar quan feia calor... Sí. i era tornes quan fa fred. Vull dir si fa temps. I fixet avullà, ja ha nevat una mica, vull o sigui, dir molt poc. Ha ja nevat, nevat una mica, exacte. Tenim algun derbi que parla algo així. Hm. Mm. Supla que la nevada la teníem a partir dels mil metres. Si no recordo malament. Ja sí. quan passem la gent del futbol, resumirem. Si ja la tens, no veig que l'estaves buscant sí. aquí en el teu ordinador. Doncs, eh, clar, jo més quedat sorprès quan he vist que nevada aquí per Reig i tot, dic com els diràs que nevarà a partir de 1000 metres si han vist nevar aquí per Reig. Clar. com els hi direm Jaume ens ho creuran? no se'ns creuran pas <ríe> és que ja no, no se'ns creu ningú <ríe> bueno anem a parlar de darts uh, 23è campionat de Catalunya programa de competició és aquest cap de setmana eh? dissabte avui a partir de la 2.40, entre les 2.40 i les 10, inscripcions i check-in d'esportistes participants. A partir de les 10, tancament d'inscripció i sorteig dels quadrants. A continuació, a l'inici del 23è campionat de Catalunya individual masculí i femení. Sexe, a continuació, Campionat de Catalunya de Parelles Masculines i Femenines. També perquè fa demà diumenge, a partir de les 10, tancament, inscripció i sorteig dels enfrontaments. A continuació, inici del 23è Campionat Nacional de Clubs, al finalitzar lliurament de premis temporada 2013 i clausura. Hi ha una novetat pel campionat de Catalunya on masculí va masculí femení eh? classificatori directe per la prestigiós Windma World Masters i els playoff per als BDB per la BDO, <laughs> Like Si World Professional's Championships. Com dèiem, aquest cap de setmana, el lloc de les demaniments és ACAE, Associació Cultural Andaluza d'Esplugues de Llobregat. 23è Campionats de Catalunya de d'Arts Històries de la Medalla de Campions. Eh? Tenim Medalla de Campions també pels individuals masculins i femenins per aquesta edició els campionats nacionals de la federació recupera un dels màxims guardons de l'esport català. Així que els campions absoluts de Catalunya en categoria masculina i femenina guanyaran la medalla dels campions. Aquesta medalla va ser creada per la Unió de Federacions Esportives UFEC el 1999 amb l'objecte de reconèixer els millors esportistes de Catalunya. Aquest any, un, un reconegut artista dissenya la nova medalla. En aquest 2013 el seu autor ha estat Josep Fossas. <manyes> I per què diem tot això? Doncs perquè el nostre poble o al nostre comarca en aquest cas, més particular el nostre poble, però ho estarem allà a la comarca i a l'únic equip, el millor equip del Bargadà, perquè és l'únic, però és el millor Club d'Arts La Xarxa i serà present. your i no és que sigui present no, no és que serà present sinó que hi està present ah, perquè ja ha començat no ens anem a repassar l'agenda del bàsquet com ens ha dit el nostre amic Pou. ai i anem a repassar l'agenda del bàsquet avui sense el nostre, el nostre titular, eh? sense el nostre presentador titular, que sempre ens fa, sempre ens obre els ulls de coses que no arribem a veure nosaltres, els que no hi entenem, eh? del bàsquet. Nosaltres direm quatre cosetes, perquè direm l'agenda i direm, per exemple, que això sí que ho direm, perquè el bàsquet manresa... Eh? perdó, el que seria la Bruixa d'Or, men res, eh? Van tots cap a Madrid, eh? Amb Salvarco, Darrell Monroe, ben recuperats de les seves respectives lesions. La Bruixa d'Or agafa aquest matí l'AVE, és com dèiem abans, agafen ells l'AVE, en direcció a la capital de l'Estat, on les 7 de la tarda l'espera el Twenty Mobile Estudiantes, un dels equips de la seva lliga. L'equip col·legial tampoc no té baixes, tot i que L'hispano-brasile no gaire arrossega molesties després d'estar unes setmanes absent per una lesió muscular Hi ha uns precedents Tenim que hi han 31 triomfs del Mòbil Estudiantes per nou triomfs de la Bruixa d'Or Aviam si avui puguem capgirar una mica això Fosem el 10, eh? Quedaria molt bé, nostre casaller eh? Amb 10 victòries del bàsquet Manresa Tenim un, un jugador Albert, bon dia Bon dia Tu també en tens el bàsquet, eh? A mi m'agrada tot, ja ho saps no, T'agrada a totes vegades, cosa que porti pilota Sí, ben, bueno, depèn Pilota, sí. no pilotes pilota. Sí, millor, sí, sí, sí, sí. Pilota, millor, eh? ah, no, no hi ha pas cap, cap esport que jugui pilotes O sigui sí. uh, Deu ser pilota Depèn, hi ha esports que has de ficar pilotes ja, Exacte eh? sí. Aquí ho arribar amb l'any Ah, aquí, aquí. sí aquí Seríem una conversa llarga eh? Aquí, aquí sí, ho podíem arribar fins a les dues tracte, sí, eh, sí. Eh? Parlant de pilotes i pilotetes eh? No i tant eh, Paco Paquete Paco sí. pac, pac, poco, paquete, eh? poco paquete Paco Paquete, Paco Paquete o eh? <ríe> a, a les files, del, a les files del, de l'equip contrari volia dir d'aquests 20 Mobiles Estudiantes i tenim un conegut, eh? el Xavi Rabaseda eh? que va fitxar per ells i no els està sortint ara. bé per això dèiem que, que és a la lliga del bàsquet Manresa, la bruixa d'or eh? Xavi Rabaseda no, no, no està trobant Podem va quedar una mica estancat, eh? el Barça som Clai Joan Barceló, molt bé, veia, no sé, el Xavi Barceló veia un tipus, Rodrigo de la Fuente. estàs en mi? Sí. Un tipus gens molt bon defensor que no tenia poder les oportunitats, que tenia es clar ara, el canviar. Sí. Podria, és el que diem, la motivitat del jugador baixa una miqueta, sí. no té aquella motivació... I trobar-se la part baixa amb tot aquest equip Clar. i... Clar. Estàs acostumat a jugar a Euroliga, a jugar i llavors baixes un nivell i és, és, és lògic. I qui es podia pensar que l'estudiant es tria tan avall, eh? això ens ho podria dir el Josep Vilardell, però allò em sembla d'haver sempre la part altes, no?, estudiantes. Sí, bàsicament sí, i no només això, Pep, sinó que a més a més és un equip que cuida molt bé la, la cantera o estudiantes, eh? Sempre ha tingut jugadors de, de la cantera, de com de la... no em surt el nom. De la... No em surt. Jo ja, ja tampoc, ja no sé. Saps, on, saps què vull dir, no? No, no, no. Sí, de, de, de, de, de no, la Mainza o alguna cosa així. Però t'entenc, de... sí. Ah, sí, d'una escola de bàsquet que tenen. Sempre han tingut molts bons jugadors, però és esclar, eh, si són bons ja saps tu, marxen. Marxen, se'n van, se van a jugar lligues millors, se'n van a jugar equips millors i és clar lligues millors com aquesta que el Barça està disputant eh? que van per un bon partit ahir amb el, amb el sí, Senyor sí. Batxe eh? una de freda i una de calenta eh, Pep? el Barça de bàsquet perquè la setmana passada eh, he de confessar, va ser el primer partit que vaig veure del Barça sencer del, del Barça-Riguel i, bueno, què vols que et digui, eh? em va, em va decepcionar bastant, saps què són les estrelles o els estrellats sí, eh? sense amb... idees bon. ni una idea, no hi havia idees i, i tot, tot, tot, tot, totalment tot individualista eh? no I, sé i ahir van, van, van fer claudicar el Fenerbahce que no n havia perdut ni un sí, gran partit ahir eh? és el que dic, és un equip capaç del millor i capaç del pitjor que ens, ens ho va dir, sembla, el Josep la setmana passada ens va dir, és un equip que és capaç del millor i capaç del pitjor, tot i que crec que quan arribin a rotllar serà un gran equip, eh? Uh -huh. Serà un gran equip, eh? Perquè té moltes estrelles, és que... Només has de mirar els noms. Sí, sí, sí. I no, no sé jo... si a l'entrenador li fan una miqueta leguits, no sé, però... Jo, jo penso que també una mica d'aspecte psicològic ja li té una mica això, perquè sempre, sempre sembla que els equips arriben com molt justos al final de temporada potser el començar al Barça, amb un, no sé si va per aquí, el començar potser una mica més suau, potser eh, podrà apretar més cap al final i, també, i aquí també tens raó, també tens raó també. I, i és que, que és quan els partits valen, no? Dic, bueno, valen sempre, però sí. que és quan s'ha de treure realment tot el que tens eh? quan ja ha els partits claus, quan arriben aquelles semifinals de Final Four, quan arriba que has has de donar-ho tot, llavors sí. sembla que arribem amb les piles acabades, el mateix et dic del futbol sembla que arribem amb les piles acabades i és esclar, eh, per això es pot tenir una bona cantera i, i, i bo arribar a un final de temporada, hem fet un inici doncs, una mica, que penso que és bo, eh penso que és bo, penso que és bo que arribi ara, penso que és bo perquè si no clar, arribaríem a final de temporada i això és un desastre per tant molt bé Bueno, deixem el bàsquet aquí, i fem l'agenda, i Albert, tu vols poder apuntar... Com vulguis, si vols, jo, ja, Pep, tinc ja els resultats de, del futbol base d'aquest matí, d'alguns equips que han jugat. Va, doncs anem sí? el, el futbol base. Doncs va, Pep, anem a començar, et, si et puc, sembla. Vols, vols et una, sí, una una cançoneta. Vinga, aquesta mateix. Val, aquesta està bé, eh? M'agrada. M'agrada. Bon dia, Jaume. Bon dia. Bon al chamo portem 3 quarts d'hora aquí i encara no ha fotut ni l'ou, eh? Ara ho farem, ara ho farem a treballar, la farem al cridan. Ba, eh, uh, som començar. Mira, si et sembla comencem amb el prebenjamí, eh, que han jugat aquest matí. Tenim alguns resultats, alguns resultats encara no estan, no han finalitzat el partit i d'altres juguen demà. Jo si et sembla repassos partits d'aquest de matí, que mira, per exemple, el prebenjamí o el grup 54, bol de unidor. Sí, Sant Salvador de Cercs, eh uh, a aquest partit es jugava a les 11 i mitja i el resultat ha estat de Sant Salvador 2, eh, perdó, de Porreig 4, Sant Salvador de Cers 2. Jugàvem al municipal, eh? Sant Salvador 4, glaçats? No, no, no, al revés. Sí, 4 ah, glaçats. 4 de... glaçats estàvem al matí, ja t'ho ben 7 glaçats i tot estàvem. Ha guanyat el Porreig de Sant Salvador, dius? Porreig 4, Sant Salvador dos, eh? Molt bé. El Porreig continua primer d'aquest grup 54, el primer Benjamí amb 18 punts. Un altre El Benjamí ve avui descansava, no jugava, i el Benjamí juga demà a les 9.30. Eh, també juga aquí al municipal. Eh? Uh -huh. Anem a la categoria a la B, a la B B. La tercera divisió, grup 16. La novena jornada també eh, jugava aquest partit a les 10, a Cardona. Eh? Entre el Cardona i el Porreig, el B. El resultat ha estat de Cardona 4, Porreig 2. Llàstima, 4 eh? partits seguits portava aquest equip del porreig eh, consecutiu, sense perdre, i han encaixat una derrota que, bueno, de moment, en eh, això sí, estan en, en sisena posició, per tant, això sí som un partit més també, però en sisena posició. llàstima eh, Perquè, per haver quatre victòries consecutives. Veig que els resultats són, són semblants, no? Sí, noi, som sé a dir que sí de 4 4-2. si s'han posat d'acord. El diumenge juga a l'Avià, demà juga a l'Avià aquí al municipal, en aquest cas, uh -huh. contra el Navàs. Derbi, no, derbi no. Bueno, es que, és sí, clar, sí, que dient, Quasi viu no són tots aquests, sí, aquestes aquestes sí, sí, lligues no, no. així, eh. L'Infantil juga diumenge a dos quarts d'una, també demà, a la novena jornada també, contra l'Artes, també aquí al municipal. I el cadet avui a la tarda a les 4, contra la Salla Manresa, també la novena jornada, aquí, també. Eh? Uh, I avui a les 5, en aquest cas, el camp del Mirasol, Mirasol Baiko Union, Club Esportiu, Porreig A, això demà. I ara el juvenil... No, perdona, el juvenil, anem a les noies, que el juvenil també descansa. <laughs> És que descansen dos aquesta setmana, Pep. Anem a les noies perquè, per exemple, el Laví, el Laví infantil de la primera divisió grup 2 entre el Sant Gabriel i el Porret ja, victòria del Sant Gabriel 7 a 6, un tiebreak. <laughs> <laughs> eh, abans m'has dit això, doncs, <laughs> sí, sí, sí. tiebreak. 7 a 6, aquest partit s'ha jugat a dos quarts d'onze i el Porret és sisè, amb 10 punts però amb un partit més eh, perquè els altres juguen demà. Per tant, però sisè de moment. Ho fe, estava fent molt bé el porreig, eh? però llàstima. Eh, la categoria femení també, eh, cadet a la vi. Eh? Cadet a la vi infantil, hi ha tres categories aquí. També aquest partit s'ha jugat eh, avui, entre el porreig i el Ripoll, victòria del porreig 3-2. Molt bé. Victòria del porreig 3-2, eh, que estan en la quarta posició amb 19 punts i em quedava per repassar el cadet o sigui, són resultats en directe, eh, que sí. de vaig sortir del forn eh? sí, bé, bueno, del forn bàsicament del congelador, diguem sí, quasi bé, ja vaig dir que ara cada setmana tindríem els resultats en directe i estem batallant pels del bàsquet, eh alianç si podem tenir en directe el bàsquet Seria, és interessant que, doncs, penso, no? que puguem dir en directe i que la gent sàpiga, doncs sí, està bé sí, amb sí, sí. el fred que fot, va més no moure's de casa home, no fotem això no, escoltar la ràdio Porreig des de casa bé, això també, eh? i, I si no, hòstia, ai va, l'oveja, s'ha S'ha colat l'ovella, eh? Sí, també ja et Doncs el que et deia, també queda pendent per avui la tarda entre Unió La Pera i Club Esportiu Porretxà ja del cadet juvenil femení. A tres quarts de quatre, Molt el camp de, de La Pera. Eh? I el sènior, em queda el sènior, que el sènior descansa aquesta setmana. Molt bé, sènior femení descansa. Sí, per tant, doncs aquí queda dit el futbol base d'aquesta setmana Molt bé Albert, doncs anem a repassar molt ràpidament falten 4 minuts per a dos quarts o, o què vols fer, la primera part del motor? És poc, eh? ja t'ho dic, ja no hi ha gran cosa Fem la primera part Tenim una segona secció més extensa i porto una notícia bomba notícia que s'acaba de, de confirmar crec que fa 20 minuts Però que estàs amb el motor? Sí. O, estàs amb el motor, doncs deixem-me posar-t'ho bé no, tinc La desvetllaré en el moment en què acabi la primera secció eh? Ah. Després farem de quarts, eh? més, després direm més coses Però ara mateix diré el que és La notícia bomba El que ningú s'esperava um, No serà que Messi No, és de motor el el No, <laughs> aquesta seria un bombasso <laughs> Aquesta seria una sorpresa <laughs> eh? bomba I que diu I si no, uh, i si hi ha algú Que, lo pode... que diga que no eh? sí, Que, que, que, que s'avante eh? I que lo diga antes o que calli per a sempre ah. No et <laughs> Doncs va, som-hi, Pep. Mira, dir el... començar la Fórmula 1, però com que la Fórmula 1 també hi ha notícies eh, eh, esportives de, relacionades amb la Fórmula 1, deixarem per la segona secció, que així l'allargarem una miqueta més. Mira, el que és la primera secció, parlaríem del trial, eh? perquè demà diumenge es fa, o van, l'última prova del certamen dels socials del Berguedà. Recordo que aquesta cita, en principi, estava prevista pel 15 de desembre, i que finalment doncs, eh, el Motocup Baix-Berguedà, Alienza, ells, van canviar la data i eh, doncs demà es decidiran els diferents títols, eh, en les diferents categories del, del campionat social d'aquest any. L'inici serà a partir de les 9, a l'àrea del motor del Berguedà, que és en el mateix recinte del, del circuit del BAN, diguéssim, i eh, cal dir que després de l'última prova celebrada a Sant Julià de Cerdanyola, a principis d'aquest mes d'octubre, Oriol Noguera mana la categoria vermella, Pere Junquera a la Blava, Pere Vilalta a la Verda i Josep Soler a la Groga. Els campionats que pràcticament quasi quasi estan decidits és a la vermella, Mauri el Noguera i a la groga un Josep Soler D'altra banda també una notícia que aquesta té relació amb l'espectacle i com a homenatge als tres campions de la, del motociclisme, això és més endavant, però ara hi ja ha un anunci per tothom qui vulgui anar, perquè el Palau Sant Jordi de Barcelona serà l'escenari l'11 de desembre, 11 de gener, no de desembre de gener, del superprestigi dir Track, eh, que és una expressitat motociclist, motociclista sobre, sobre argila en què participaran Marc Márquez, Maverick Viñales i Pol Espargaró, Carai. entre d'altres. Per tant, és un, com un homenatge doncs, cap al Sant Jordi l'11 de gener. Eh. Per tant, encara queda una miqueta, és després de Costa res, però, però encara queda una miqueta. I la bomba, la bomba que et deia, prepara una bomba, la tens aquí, una bomba? Ah, ara m'has agafat. T'he enganxat mica en calces, eh? <laughs> O l'oveja. Vas relacionar amb l'oveja. Eh? Fico un redoble. trec la música i fico un redoble, perquè això... Aquell Va. que valdrà la pena, eh? Això sí que tu tinc a punt, ja ho veuràs. Que fliparàs, eh? El redoble. <ríe> Què passa aquí, a la fira? La Fira, és el costonés. Sí. Es pato eh? Sí. sí Déu-n'hi-do, eh? Va, que està a punt, eh? Entre mitja agafa en aire. Ara. La notícia bomba, i de la segona secció en parlem més, és que en el Mundial de Ratllis hi ha notícia. Dani Sordo deixa Citroën i fitxa com a segon pilot per Hyundai. Serà company de Terri Nubil l'any que ve al Mundial de Ratllis. I a partir d'aquí ho desvetllarem més aviat com serà el contracte, com serà tot, a la segona secció. Perquè, I després qui agafaran? També se sap pel, el pilot que rellevarà... No, d'això també en parlarem. Ah, doncs això fins a la segona secció. Sí. Són dos quarts, has fet, obert. Sí, sí, ja he fet, eh? Doncs passarem la segona i última part de la publicitat. Fins ara mateix. Residència, Sart,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 Servizo espectacular, servizo so. sonorització, servizo so. discoteque mòbil, servizo so. i ugues equips de sò. So. Son festes majors, fires, concerts. Amenitzem casaments, festes escolars, banys escuma. Organitzem la festa vida de vida seves necessitats. Presupostos sense compromís. Servizo so. 938381063, Colònia Pons, Porreig. Vite marcar a Porreig.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 Ara sí, eh? ara fem cas ja de la... Ja, d'una vegada, Pol, i parlem de bàsquet masculí, Jaume, primera catalana, el partit que no sabíem amb el president i que jo no se'n volia obrir el programa de l'ordinador, no? el sabrem ara, eh? Partit de la primera catalana, grup 2, a jornada. Inferver bàsquet verga, font castellana. Aquest partit es jugarà, com deia, el president demà a partir de dos quarts de sis, però és a les cinc ja volien que hi socim, eh? Sots 25 masculí, fase prèvia. Grup 5, novena jornada. Tutxi, bàsquet verga, club de bàsquet igualada. Aquest partit es jugarà aquí, a la capital, també demà, a partir de les 4. O sigui, abans, eh? Masquet femení, tercera catalana femenina, grup 4, novena jornada. Club de bàsquet Porreig, club de bàsquet Masquefa. Aquest partit es juga aquí al pavelló de Porreig. Aneu a veure les noies eh, jugant a bàsquet, que ho fan molt bé. A partir, avui, a partir de les 7, aquí al pavelló de Porreig, club bàsquet Porreig, club bàsquet Masquefa. Sots 21, femení nivell A, grup 1, novena jornada... Club de basket Tartesc fins forber de basket Berga. Aquest partit és per demà a partir de 2 quarts de 5 Tartes. <fixi> fem servir mateixa, la mateixa sintonia per parlar. Abans del futbol sala ja ho parlarem del del Sí, senyor Equip de tercera catalana sènior masculina, primera fase, grup B, setena jornada. Nava. Handball Berga ceac Parets B. Aquest partit es jugarà aquí al Berga Pavelló Municipal al carrer Guillem de Bargada. A la capital avui a partir d'un quart de vuit a Berga. I sí, Jaume, canviem de sintonia i anem a parlar del ja, futbol sala femení. Fa Farem no? un triu, tu, jo i aquest, el James Bond, per parlar del futbol sala. I començarem pel Futbol Sala Femení Lliga, segona divisió femenina, grup 3, novena jornada. Club Futbol Sala Corbera Puigfitó Futbol Sala Cacerres. A on es jugarà aquest partit? Al municipal Corbera de Llobregat. I qui serà l'àrbitre? Xavier Rodríguez Rodríguez. Aquest partit, doncs, es jugarà Corbera, avui a partir de 3 quarts de 4. Anem a la primera divisió femenina, onzena jornada. Ojo, ojo, eh? Primera divisió femenina, onzena jornada. Futbol sala Gironella, Cidade de Asburgos, futbol sala. El futbol sala Gironella té l'ocasió de situar-se en quart lloc. Ha de superar l'Asburgas i esperar que... Bur Burga, Burgas. Havia dit Burgos. Burgas, doncs, eh? Ha de superar l'Asburgas i esperar que la Universitat de Lacan perdi. És un equip de Galícia, eh? Sí, sí. és gaie, jo veia pel nom. Diu, després d'imposar-se a la pista del Vall de Tires Ferrol, un altre gallec, 0,4, 4 el futbol sa la on ella té aquesta tarda. A partir de dos quarts de sis, una bona ocasió per sumar tres nous punts davant del Cidadé Asburgas, un dels equips de la part baixa de la classificació de la primera divisió femenina. Ja ho sabeu, eh? Tothom a dos quarts de sis, eh? Aquest... No cal que ho diguem, perquè és el que va tanta gent, eh? Poder, si ho ja, anem gaire, poder, no hi, no hi entrarem. Però, bueno, encara hi queben, encara hi cap gent, encara. Uh, Berta Velasco no serà amb la selecció, tot i que en un principi havia estat convocada Berta Velasco. Finalment, aquesta jugadora del fútbol de la Gironella no podrà formar part de la selecció estatal femenina que ha de jugar al torneig mundial del, dret, del 13 al 20 de desembre. Velasco no no podrà ser-hi per motius laborals i el seu lloc l'ocuparà Sara i Turquia riaaga del Cità di Monte Silvano. Benancio López Venancio López no ha convocat en aquesta ocasió Clàudia Foons Futbolsal a Gironella un habitual del combinat estatal. Vanem a parlar del futbol sala de masculí. masculí. Fa masculí. Fa masculí. Fa masculí. Una, una nova categoria. Exacte, sí? eh. Tenals bola eh. Jo fa el fa masculí que és una mica que és barrejat, mmm, tuti fruti i el masculí. Pues ara parlarem del masculí, que eh? carai. Tercera divisió catalana grup 5, novena jornada. Com? El fa masculí ja, man. A fa masculí. A fa masculí. no? Et trobaves, no? El fa masculí. Tercera divisió catalana grup 5, novena jornada. Ah, ah, que és un partit fut, importantíssim. Futsal, futsal Atlètic Vila Torrada, futbol sala Porreig. Algunes jugarà aquest partit al Municipal Sant Joan de Vila Torrada. Um, o sigui, al, al costat de Manresa. Partidàs. El àrbitre qui serà l'àrbitre Diego del Can Ramírez. Bueno, tenim l'àrbitre, tenim el lloc, tenim el partidàs. Partidàs. Eh? Per què apartidàs, Albert? Pues mire, és el primer contra el segon, eh. El, futbol, el futsal Vila Torrada contra el Porreig, el primer 22 punts, crec, Pep. Sí, sí, 24 punts. 24 contra el Porreig, 22, eh? 22. En joc, el liderat. Els primers, els locals, els de Vilatorrada, uh, han guanyat tots els partits. Tots, tots, tots. I, tots. i els bergadans n'han empatat un. N'hem empatat dos, nosaltres. Un-un. Un, perdona, sí, un-un, n'hem un. empatat un. N'hem empatat uh -huh. un. Un partit empatat, però deu ni do, eh, el Porretz després de 13 anys com ha tornat. Ha fet un gran equip, eh? Hi ha una baixa, crec, eh? que sigui sí una baixa. Ramon Soler, Ramon Soler. Lesionat. Lesionat, sí. Una baixa, però bueno, hi ha equip de sobres com per poder per poder afrontar un partit així, és que la motivació ha d'estar, vamos. Ha de ser un partit amb una motivació extra, eh? una motivació extra. I sembla siga no sé, eh, molts aficionats sí que aniran a Vila Torrada a ajudar sí. l'equip. És, és el que havia demanat manat al club amb un partit així, a més a més, amb possibilitats de liderar, de sortir de Torrada líders, eh?, amb possibilitats. Per tant, veurem. Doncs que sapigueu, Vila Torrada i el Porreges juguen al liderat a tercera divisió catalana, avui, a partir de les 3 de la tarda. Següent, Jaume. Club Futbol Sala Odena, Club Futbol Sala Ciutat de Berga. El camp... Pavelló Poliesportiu Mestre Vilavell. I l'àrbitre? Diego delcan Ramírez. Aquest partit es jugarà demà a partir de les 4 de la tarda. Següent, Jaume. Piera Futbol Salà Indàver Futbol Salà Cacarras B. El camp on jugarà en aquest partit? Pavelló Municipal Prat. I l'àrbitre? Carles Estiuç Oliver. Doncs aquest checa el partit del el jugarà al camp d'Opiere, serà avui a partir de les 5 de la tarda. Liga segona divisió catalana, grup 3, 9a jornada. Aviat, aviat això, eh? Sí. I sobretot amb la Cantarem. en la loteria catalana okay. i amb l'alum que hi tan horrible de que van fer de la grossa no, del, ah, bueno, la grossa sí. però la grossa espanyola sí, sí, eh na, na, na, na Tejo de... Jaume, va, vinga, lliga, segona divisió catalana, grup 3, 9, la jornada. Club Futbol Sala Cerdanyola, 2006, B, la pobla de l'Illet, Club de Futbol Sala. Com has pogut veure, estic ensabentat de tot, eh? M'he pogut passar mirant la tele, doncs, hores i hores, eh? Sí. A més no Amb els punts, aquell. Okay. Sí, amb els punts en... Al sí. camp, Jaume, deixem-ho estar. Sí. Amb els punts del Barça, que porta de més, eh? el camp Jaume d'aquest partit Institut Canxareu i l'àrbitre César Alamor Rubio ai deu saber on té això l'Institut Canxareu no? no Sardanyola 2006 Club Futbol Sala Sardanyola 2006 no ho saps? no és no. d'allà tu jo sóc de Sant Manat ai Sant Manat, perdó Sardanyola <laughs> és per allà no? Sí, ja. Ah, és el Vallès Occidental. Corre per allà. Bueno, doncs aquest partit a la Pobla de d'Illat jugarà Serra Ranyola demà a, a partir d'un quart d'onze, ara. I després, el següent, Jaume? El següent és el Navàs Futbol Salà i el Futbol Salà Pés Imaginer que Serras. jugarà en aquest partit? Pavelló Municipal d'Esports de Navàs. I l'arbitre? José Antonio Luján Canó. Aquest partit el jugarà el Cacerres a Navàs avui a partir de dos quarts de sis... Vaja. Diferent. Vaja. Se n'ha acabat la cançoneta. Eh? Això vol dir que triguem molt, eh? Tres vegades, fins a tres vegades l'he hagut de posar. Però ara ja està, perquè anem a repassar l'últim. Que ens queda, el més gran, el de la Lliga Primera Divisió Catalana, perquè fa el masculí, eh? Primera Lliga Divisió Catalana, grup 3, novena jornada. i Isur, no Sánchez Futbol, Sala, Baganer, SSR. El camp. Pavelló San Lorenzo. I l'àrbitre. Rogelio Pacheco Gómez Aquest partit és per demà a partir de les 12 d'on migdia... Gràcies, gràcies. Un aplaudiment, l estem fent bastant bé, eh, Jaume? Gràcies, gràcies. Tenim temps de sobre, són tres quarts, imagina't. En cinc minuts hauríem de repassar tota la' l'agenda del futbol, amb aquesta sí. gent, eh, amb els d'aire estrets. El repassem rapidament i, i ja fem el motor, i si sobretens podem fer patar la xerrada, no? Hòstia, aviam, ojalà, Jaume. De moment ballem una mica. Sí. Ei! Hey! pa, pa, pa! pa. hem repassat, sense el... tonteries, el futbol femení, sí. segona divisió femenina, grup 4, novena jornada. Riu de perres, club de futbol atlètic, porreig, club esportiu. <laughs> <Ai>. Què passa? <coughs> Riu de què? De Peres Ah, de Peres, Havia entès una altra cosa. Ah, <laughs> Jaume, hem dit que el porreig femení no jugava. Què fa, això? Nosaltres teníem... Veritat, segons la web del futbol, eh, té que el partit del Porresco esportiu tenia partit demà a partir de dos quarts de sis amb el riu de Peres. Sí. Però ens ha dit Albert que el femení descansava. Eh, sí. Fa venir de Porres, eh? Mm. Bueno, eh deixo, eh, eh, acabem al eh, camp municipal de Call d'Atenes i l'àrbitre Gian Casanovas dona sí, sí, no sé què fa, Aquí hi ha un cruze. Això que això d'abans, de... sembla és... que l'any passat també ens va passar això de això Riu de Peres. Jo són, són els meteorites, són eh, riuen de tots, eh? Sí, eh? però dic això que de fet, ha sigut jo que he dit sense voler malament. Però sí, que dic sí. que això, m'han recordat que es va passar l'any passat, també. Sí, és que no, no riu de peres, no. Riu de peres, diu riu de nosaltres, riu de sí. tothom, riu al riu de peres! Sí. El següent, Jaume. Vinga, Montmajor, cap si l'adivinem. Montmajor, futbol, club Turalló, club de futbol. El camp? Municipal Montmajor, és un camp de terra. Ara, abans era desconegut, eh? Va, desconegut i també pendent d'assignar. Pendent d'assignar, és camp. I l'àrbitre? L'àrbitre Miguel Ángel Jiménez Martín Miguel Ángel Jiménez Martín Piterà un Montmajor demà A partir de les 4 de la tarda Música <t 'ha> I ara sí, a futbol masculí, quarta catalana... Grupo 11a jornada... Montmajor, futbol club... Sant Salvador de Cercs club de futbol. Ara m'has matat, eh? S'ha parat, ha dit... Ep, un derbi. Sí, aquí el tens. <sus> derbi, Montmajor, futbol club... Sant Salvador de Sercs, club de futbol. Correcte. El camp, Jaume. El camp, el desert municipal de Montmajor... És un camp de terra... I, a la, i desert o sigui sorra l'àrbitre, jutge del l'assassinat <ríe> del, del, del... del duel millor el, del, del, del, del, del, del, del... el jutge és l'Òscar Serra Prat Òscar Serra Prat tenim que el Montmajor a l'equip local, amb quina posició marxa? el Montmajor va setè setè, quants punts? setze, quants partits jugats? Quants duels jugats? Quants partits jugats? Ah, duels. quants duels jugats? 10 Jaume, anem a la pressa, eh? Guanyats? 5 Empatats? 1 Perduts? 4 Gols a favor? 17 Gols en contra? 24 I per que fa el seu rival, l'equip foraster, eh? El, el forastero, eh? El Sant Sabó, de certs, quina posició marxa? 10e 10e, quants punts? 14 Dos puntets menys Quants partits jugats? Els punts serien, o sigui, quan els fareixen, els, sí, punts, sí, que els, els punts que els hi posen. que els imposen. Jaume, jugats 10, 10 els mateixos, guanyats, quatre. Empatats, dos. Perduts, quatre. Gols a favor, 18. Gols en contra, 14. Munt major que està a una alçada de 830 metres. L'estat del cel, Jaume, mira, plaurà, però també podrà sortir el sol. No ve. A a Rafa, i corre, no? Probabilitat de precipitació un 100%. Tu ja homes si t'escolta el Molina, vas de dreta a TV3, eh? Cota la neu, no vol eh, ni instalada més o menys quin alçada el 100, mil, eh? mil, El 1000, 100. bueno, de, de fet estava anavant aquí fa un moment. Sí, sí. sí. no sé tant d'allòs. Uh, temperatura mínima la mínima, 11 graus sota zero. Bo... Ai, un grau sota zero, perdó. Jaume, estàs a la lluna sí, de València, ja sí. diu. Sí. De València vent, o de Bilbao? El vent que bufarà... Ah, no, la màxima, la temperatura màxima, s'han deixat. La màxima, 7. 7 graus. El vent que bufarà... Del nord-oest A quants quilòmetres per hora? 10. 10. L'índex de ratxos uve serà de màxim? 1. Hòstia, Què és un índex? Ultraviolat baix. Ultraviolat baix. Amb un avís al Pipilineu de Barcelona... Pel... Tenim un avís. Per al vent. Per al vent, aquest partit doncs es jugarà avui a partir de les 4 a Montmajor. A Montmajor. A, a, a, a Montmajor, pues clau, Mont Pregunta Jaume, com es diu el camp? Uh... sense signar sense sí, no, ara, no, ara Municipal de Montmajor. Ja, de ja nom. De terra, sí. uh -huh. sí. uh, Municipal de Montmajor, sí, senyor uh, següent Jaume. Avia Unió Esportiva B, Baix de Torroella, club de futbol. Aquest partit on jugarà? El municipal de d'Avià. I l'àrbitre? David Cortina Rodíguez. Aquest partit jugarà demà ai, avui, perdó, avui, eh, a Vià, a partir de les 4 de la tarda, següent. Berga, club esportiu, Avinyó, club esportiu. El camp on jugarà aquest partit? Municipal de Berga. I l'àrbitre? Jordi Toledo Mirelles. Aquest partit es jugarà a la capital. Demà, perdó, com estem? Demà, a partir de dos quarts de cinc. Següent. Porreig, Club Esportiu. B Cacerres, Club de Futbol. Un altre derbi. Què dius? Com salten, eh? Salten allò. I un altre premi. Toma, la grossa, ara. <susurra> Aviam, doncs, com has dit el derbi, ja, home? Um, he dit... Porreig, Club Esportiu B, Cacerres, Club de Futbol. Al quin camp jugaran? Al desert municipal de Porreig. Home, l'àrbitre? Esperem que no nevi. Seria un... Mm... Un desert nevat. Sí, a més, mm... com una cosa molt paranormal. <ríe> un, de... <ríe> un desert nevat? Sí, seria molt paranormal, sí. Ja, home. <ríe> M'he quedat quadros. Sí. <ríe> M'he quedat quadros, però quadros, quadros, eh? Uh, bueno, Jaume, és igual. Uh, l'àrbitre, has dit que era? Uh, no, no he dit qui era l'àrbitre. No, has dit gaire molt. Però ràpid, que l'àrbitre uh, feina, home. El jutge David Nadal de Dios. Aquí és molt conegut aquest àrbitre, eh? Vindrà aquí a Porreig, eh? A fer capital derbi. Porreig Cacerres, de nhi do eh? Vaya derbi. Uh, el Cacerres, no, perdó, el Porreig, que juga a l'equip local, com equip local, club esportiu B. A quina posició va? El Cacerres va a 8, eh? No, no, el Porreig, que s'assem ah, per l'equip local. 11. è Els punts que porta el Porreig? 13. Uh, jugats? 10. Guanyats? 4. Empatats? 1. Perduts? 5. 5. Gols a favor? 14. Gols en contra? 19. 19. Perquè fa el seu rival, el Forastero, el que serra el club de futbol, a quina posició marxa? 8. 8. En quants punts? 10. No, no. Quants punts? Ai, punts. 15, perdó. 15 punts. Dos punts més que el Porreig. Vaya deuel. Eh? Vaya derby, neno. Uh, jugats? 10 Els mateixos guanyats 5 Empatats 0 Perduts 5 Gols a favor 15 Gols en contra 20 Derbi per a tot a l'altre, eh? Porreig de... de eh? Derbi interessant Serà demà Porreig que està en una alçada de 455 metres Estat del cel Farà sol Farà sol Probabilitat de precipitació 0% Ja no hem la cota de neu perquè demà serà un altre cuento Temperatura mínima Menys un grau I a la màxima 10 euros. El vent que bufarà... De l'oest. A quants quilòmetres per hora? 5. I l'índex de Ratxosuba, Jaume, serà de màxim? 1. Que, que és... recordem a tota l'audiència... Que és un índex ultraviolat baix. Que és un índex ultraviolat baix. Molt bé, doncs anem a passar-hi dels derbis totalment, eh? Aviam si és veritat. I per acabar aquest grup, aquest partit, aquest grup uh, 1 de la quarta catalana, Jaume, ens queda el... Vilada, club esportiu, i el Sant Llorenç de Marins, club, de... club esportiu. A sí. quin camp jugaran? El municipal de Vilada. I l'àrbitre? Jacint Lazar Bacali. Be aquest partit és per avui, a partir de dos quarts de cinc... Tercera catalana, grup 7, tretzena jornada. Joanenc, futbol club, porreig, Club esportiu. El camp on aquest partit? Municipal Sant Joan de Vilatorrada. I l'àrbitre? Rubén González Colín. Aquest partit el jugaran també avui a partir de les 4. Says, really que el porreig val a dir, eh? El porreig, Club esportiu, va, va molt bé, eh? va molt ben classificat, lluitant per... Per, per, per mirar, pujar. Per pujar, sí senyor. Per pujar, eh? per pujar, tot i que el cellent, el primer classificat, Eso, no, du, fuixa, no fuixa Du, du. I aquest no, partit fuixa. és complicat per és el camp del Joanenc, eh, la veritat. Però bueno, han eh, de donar al Cayo si volen aconseguir això que, que estan parlant, l'ascens. Al uh, següent jornada. Sí, sí, l'objectiu, però l'objectiu era en 3 anys ser primera. Això. Així es va dir el dia de la presentació. En 3 anys ser primera, l'an que veis segona i el següent, que és l'últim any de la junta i el centenari del club, ser a primera. Doncs això és el que han de fer, guanyar a Joanenc, eh, amb Sant Joan de Ja Torrada. Jaume, següent. Joanenc, futbol club, no, no, que ai no, perdó, Canteries, Unió Deportiva, Jironer i el club de futbol atlètic B. Un altre os, un altre que està dalt de tot, en concreta el segon, el camp on Joanà partit? Camp Municipal Canteries, no se sap si, se... segurament és de gespa. L'àrbitre? L'àrbitre Daniel Martínez Rodríguez. Partit, aquest partit és per avui, a partir de les 5 de la tarda. Següent. Olbant Club Esportiu Balconada Unió Esportiva. El, el camp. Municipal d'Olbant. I l'àrbitre. Carlos Gallego Varela. Aquest partit jugarà a Olbant... Demà, a partir d'un quart de quatre, segona catalana, grup 4, tretzena jornada... Gironella, club de futbol atlètic, Tona, Unió Esportiva. El municipal? Municipal de Gironella. <ríe> I l'àrbitre? Vilal Oi, bo! Ja, ja ens hem de tornar a agafar amb la trama eh? Sí. Al final ens una hòstia. El partit de Gironella... Uh, doncs això, el Gironella de Xavi posa rep un os al tona, tot i que aquesta temporada està allunyat dels primers llocs. És cinquè amb, els pu un, amb sis punts menys que el Gironella. Una setmana més, el gran hàndicap del Gironella són les baixes. Poses no pot comptar amb lesionats Ivan López, Eric Santmartí, Ferran Sibila, Pol Raig i Sergi Muñoz. Uh, doncs la primera catalana que ens falta Aquest partit perdó de Gironella serà per demà A partir de les 4 de la tarda a Gironella eh? Primera catalana grup 1 13a jornada Júpiter, club esportiu a Via Unió Esportiva uh, uh, Coneixeu-vos jugarà a aquest partit? Uh, el municipal de Júpiter Hòstia, Júpiter és molt enllà, no? Haurem d'anar els jugadors amb, amb la NASA Amb els de la NASA, la no? <laughs> Sí, no sé si hi ha alguna sortida d'un algun vol directe a Júpiter si haguéssim pujat amb la nostra nau ja hem passat Júpiter sí, haguéssim pogut venir amb nosaltres a l'àrbitre, eh? Jaume, a l'àrbitre l'àrbitre barellant dia a dia aquest partit es jugarà et fa riure dir-ho eh! <ríe> històric camp de la Verneda, a l'històric camp de la Verneda, per favor, de Barcelona veurà demà a partir de les 12 les evolucions de l'Avià contra el Júpiter que té com a objectiu el retorn a la tercera divisió Fan un futbol molt directe, que es fa difícil de defensar, sobretot al seu camp, amb un davanter de color d'una gran envergadura. Els barcelonins són cinquens, amb 21 punts, vuit menys que el líder per a L'Avià té les baixes de Marc Coll sancionat, i David Cortizo i Adrià Salla lesionats, com que aquest partit, és per demà. La Berneda, el conyo, a la Verneda, al quinto coño, a Júpiter. <ríe> a partir de les 12. Ep. Ei, ei. -hi. -hi hola, hola, hi som? Va, jo, va Albert, eh? va. tanquem la, la porta Va Ens ho hem de veure, eh? Saltant esta persona a la taula uh. Vinga! xem va, comencem. Va. I ara sí que, com, com et deia, eh, començarem parlant doncs, de Fórmula 1. Recordem, diumenge es va trencar... Sí, trencar. Es va trencar totes les... Totes les sí. Va, sí. Tot ossos, Jaume, no? sí. Alguns sí, quasi bé. Es va tancar el circ, el circ d'aquest any, eh, que aquest any sí que un circ. L'any de que molts periodistes, premsa, aficionats i foros han anomenat l'any del pirellazo. L'any del pirellazo de la, de la FIA, eh, amb el seva invent del canvi de pneumàtics que ho han engegat tot a rodar l'any en què la competitivitat ha estat escassa sobretot després de l'estiu i en la que Sebastián Vettel va tancar de forma brillant i sent la novena victòria consecutiva atenció, ho heu sentit bé, no? novena victòria consecutiva de la temporada pel pilot alemany segona Brasil 13 victòries ha aconseguit Sebastián Vettel aquest any amb el Red Bull, 13 victòries i 9 de consecutives ha igualat el rècord de Michael Schumacher i que si guanyés a Austràlia evidentment el superaria Austràlia el nou mundial aquest mundial evidentment ja tenia amo el subcampionat va ser per Fernando Alonso tot i que va quedar tercer a Brasil va tenir prou perquè Kimi Raikkonen ja fa dos curses que no corria ja sigui perquè no cobrava, perquè es va emprenyar o perquè el que vulgueu fa dos curses que va dir prou per tant, és eh, un assegurat per Alonso i eh, l'espera de doncs, que Ferrari li, li torni a posar un cotxe en bones condicions de cara a l'any que ve. Recordem que Ferrari ha fitxat James Allison, que és el que l'enginyer doncs, que ha, ha construït l'E20 i la 21 de Lotus, que ha anat tan i tan bé. Per tant, eh, Ferrari esperen que aquest enginyer, James Allison, pugui treballar tranquil i que funcioni molt i molt bé. Com dèiem, tot ha tancat i a partir d'ara doncs, les notícies. La primera notícia ja la tenim, va saltar ahir quan Pastor Maldonado ha tancat la contractació per l'escuderia Lotus i ja és pilot oficial Lotus per la temporada 2014. Així va confirmar ahir l'equip amb un missatge oficial a la seva web. Eh, el venezolà doncs, va firmar el seu adéu a Williams i tenia també una oferta de Sauber, però finalment s'ha decantat doncs, per Lotus, perquè evidentment és, un, és una aposta guanyadora, Lotus eh, és un cotxe que va molt bé, i veurem l'any que ve, sense gens ara, i són si va tan bé, però jo crec que sí, i veurem, ell deia que estava molt i molt content d'estar doncs, de company d'equip amb Roman Grojan, eh, que també ha sigut confirmat, per tant, els dos de Lotus de l'any que ve, ja en tenim dos, són el Xavi el Xavi passant per darrere quin animal, passant amb el cotxe eh? són Román Grosján i Pastor Maldonado per cert que Williams, també ha terminat confirmació recordem serà Felipe Massa qui estarà a Williams, per tant veurem com queda la cosa i Nico Hulkenberg, d'aquesta manera ha quedat descartant Nico Hulkenberg, que veurem, a veure on va parar perquè ara comencen les loteries d'aquí i d'allà aquests campionats fins que no estem a finals de desembre no comencen a especificar-se una altra que també està lliure, Rolls-Brown, eh? el jefe de, de l'equip Mercedes, doncs és ara un agent lliure a la Fórmula 1, un dels enginyers més prestigiosos i amb més, més no sé com t'ho diria ja, a més a més glamour, amb més glamour no? amb tot, amb tot, amb tot. Amb, més, eh, no sé, no em surt, sí, no em surt, no? Amb, amb experiència, amb tot, a la Fórmula 1. Eh? Sí. Tan hàbil amb estratègia de carrera com amb l'interpretació del reglament, va dir doncs que Mercedes que tancava, que marxava després de 4 anys i, i veurem, té un destí incert, molts apunten que se n'hi ha Ferrari però és que Ferrari al final no hi cabran, perquè si n'arriben tants eh, alguna cosa han de fer de bo. I veurem, eh, recordem que Ross Brown va ser un dels artífecs dels èxits de Michael Schumacher, eh, tant en Benetton com en Ferrari, per tant... Diguéssim que és una mena de Christian Horner i Sebastian Vettel, eh? per tant, Déu-n'hi-do. D'altra banda, també cal dir una notícia per part de l'equip Ferrari, doncs el president de, de, la, de Maranello, Luca Cordero di Montitzemolo, va assegurar en una entrevista a Rayuno que ni Fernando Alonso ni cap membre de l'equip podran tuitejar sobre temes relacionats amb la comunicació de l'escuderia italiana, eh? vull dir, clar, això ja ve a tallar totes eh, directament, totes les males interpretacions, totes les incidències, tot de soc que real el, el cap ho va dir, com qualsevol altra persona pot escriure a Twitter el que vulgui però pel que fa a Ferrari està comunicat per la mateixa Ferrari, això és el que va dir per tant, amb aquesta decisió, el president, com en deia vol tallar qualsevol discapància interna dins de l'escuderia i confirma el seu malestar no públicament, però quasi bé per les constants crítiques i queixes de, de l'onso pel rendiment del cotxe aquesta temporada per tant, d'aquesta manera, tot quedarà dintre i fora, ni premsa ni res Dos notícies bomba, eh? Doncs comencem per la primera perquè aquesta també la s'ha buit aquest de matí. Que és que té relació amb el de el de Car que no en primer rellis, que el de Car en parlarem després que ja ja ho tancarem. No primer rellis. No en primer rellis perquè ja ho coneixem Dani Sordo currarà l'equip Hyundai el 2014. Notícia de fa escassament hores. El pilot Càntabra disputarà diverses proves del 2014, eh? per tant no té calendari complet amb l'equip Hyundai sí que farà segurament, la, evidentment la primera, la, no se sap el que farà la segona o sigui, Montecarlo estarà la prova inaugural sí que hi serà sordo, però veurem si està a Suècia, tot dependrà de les proves eh, que, eh, que disputi el Càntabra tot dependrà dels resultats que vagi fent a cada prova ratllis Suècia que no se li donen bé, ratllis de terra trencades que no se li donen bé, doncs tot dependrà d'aquí. Sordo acaba de dir que la decisió ha estat molt difícil perquè Citroën també li posava tot sobre la taula perquè pogués continuar en una temporada completa, però Alcantar ha preferit el projecte il·lusionant de la marca coreana, ja que Citroën reduirà les prestacions en aquest Mundial 2014. Eh? Un Citroën doncs, que, dit això, s'ha doncs, eh, posat com a data màxima el 16 de desembre per anunciar els seus dos pilots veurem, perquè n'hi ha diversos, eh? així com Matz Osberg, Chris Mick i Robert Kubica però cap d'aquests tres ni Osberg, ni Mick, ni Kubica són pilots de primera de primer nivell per tant veurem veurem qui fitxa Citroën, tan acostumada a guanyar-ho tot tot i això, el mes passat el director de l'equip francès va dir, Ives Maton, va dir que estaven parlant amb cinc pilots de moment ja en són quatre per la formació del pròxim any i que l'octubre també va anunciar que la seva iniciació de pilots del 2014 hi havia d'haver com a mínim un talent, ja veurem qui és aquest talent, eh, Pep, que no hi ha guanyat mai cap ratlli. L'altra notícia, com et deia, té molt a veure, i l'última ja, per acabar, amb el Dakar, perquè Jordi Viladons, ahir mateix es va saber, deixarà Gas Gas i torna a KTM per fer per parella en Marc com en la pròxima edició, la d'aquest any, evidentment, del ratlli Dakar. Per tant, això és notícia de dir, eh? tot i que gasgas Gas comptava amb Viladons eh, pel seu projecte del raid, juntament amb, amb Gerard Ferrés i Marc Guaix i que la moto ja està doncs pràcticament a l'Argentina està embarcada el camí de l'Argentina la Marc ha cedit la petició del pilot Viladons fitxarà per cada tema per ocupar el llor de Carcasseli va tenir molt a veure la mort de, del francès del Carcasseli va tenir molt a veure amb aquesta, aquesta incorporació nova del, del Marcoma recordem que el Marcoma del Jordi Viladons amb l'equip del Marcoma recordem que el Carcasseli va morir fa dues setmanes en el, en el ratll de Mèxic eh? El pilot ha agraït el GES a gas, gas i els ha desitjat molta sort en el seu projecte. Jo aprofito per dir-te que a partir d'ara, doncs, que ja hem acabat motocross, ja hem acabat mundial de ratllis, cotxes, motos, acabat tot, a partir d'ara sí que començarem ja dins anys amb el car i que d'ara fins que comenci en parlarem molt i molt. Adéu, Xavi, torna a passar amb el seu cotxe. <laughs> canvia, canvia de marxa doncs eh, parlarem molt i molt eh Pep del Dakar i ara sí que ja ens ens indençarem pràcticament cada setmana molt el Dakar ja sigui pilots, i, itinerari inscrits, tot i deixarem aquesta cançoneta com a sintonia si sembla bé uh -huh. ja hi té a de... veure ja sí, lloc, sí, sí, però... el seu tamboret allà amb les dunes a veure si fa una piulada ah si? Sí? he t'ha ha he portat un ocell <laughs> ja? Piula piola, per despedir-nos, eh. Fico sintonia de... No, si no, busco una aplicació, que també n'hi ha. I si, <ríe> I si <ríe> no piola, tant si piola com si no piula, nosaltres sí que piolarem i marxarem a piolar cap a una altra banda. Sí. No piula ara eh, té vergonya. Um... Per cert, que no piula és la meva, el, el casco, la meva orella dreta, no piula. No I em piola. sento una raro perquè només em sento per l'esquerra. I no us veniu el mateix, eh? allò que dius, sembla que tinguis l'orella tapada. Ah, no? Sí, sembla ah, que tinc no, l'orella tapada. Però no tens l'orella tapada. No, mira que he buscat el el el, el casc, que més funcionava, eh? però no, no, no, no, no. no, no. Bueno, Albert, doncs moltes gràcies per ser aquí com sempre, que el que no hi here sé jo sempre. Sí. Moltes bon Pep. Gràcies. Moltes gràcies, Jaume. A tu I moltes gràcies a tothom Ens veiem si Déu... Ah, no, la setmana que ve no La setmana que ve és festa, eh La setmana que és festa I... D'aquí dues setmanes uh -huh. Tornarà la nau del tap Esports A partir de quarts d'una Pren Nadal Pren Els aires del Borgo d'Ai I, I estaríem al desembre, eh O sigui, un, i un mes després Ja serem al 2014 Podem anar ja amb banyador i tot, eh ja, ja, ja. Perquè a l'hivern ja l'està fent ara Segur que ja fotrà un bo de Déu Els anem a parar a la setmana ja fotrà un bo Bueno, doncs fins llavors Molts patones eh? Yale!